Igor! Az elmúlt hónapok nem szóltak másról, mint hogy mindketten felépítünk részben egy külön, részben egy közös életet. Natasának tervei vannak, álmai, amikért nem fél küzdeni, és amiket egytől egyik meg fog valósítani. Az egyik ilyen nagy álom az volt, hogy zeneszerzéssel foglalkozzon, énekeljen. Mikor meghallom a hangját, vagy elolvasok egy újabb dalszöveget, amit írt, Rájövök, hogy ez ő. Ez az ő útja, amiről nem szabad letérnie. A régi életét sikerült felszámolni. Natasa szíve meghalt azon a napon, amikor kiléptünk azon a bizonyos ajtón. Egy bizonyos olga vette át az új gárda vezetését. Natasa biztosított róla, hogy nem fog utána jönni. Valamiért bízik abban a nőben. Én viszont nem, amennyire csak lehet rajta tartom a szemem. Ha tudom, Natasa képes megvédeni magát, azt is be kell ismernie, hogy neki is szüksége van egy erős férfira, aki védelmezi őt. Rám van szüksége, mert ő és én a megismerkedésünk pillanatától kezdve egyek vagyunk. Egy szívként dobbanunk és egy lélekként létezünk. Éppen ezért hatalmas hiba lett volna elengedni őt. Annak ellenére is, amit tett. Ő csak azt az életet ismerte. És persze ott van a kislánya Irina akivel eljutottak arra a szintre, hogy találkozgatnak. Persze Irina nem tudja még az igazságot. Natasa várni akar még vele. Túl kicsi ahhoz, hogy felfogja. Irina szülei először féltek, nem Natasától vagy tőlem, sokkal inkább attól, hogy elveszítik a kislányokat. Hiszen még ha nem is a vér szerinti szüleik, ők akkor is tiszta szívükből szeretik. Nem is tudom, hogy gondolta ezt a mester hogy majd egy napon elmegy érte és kiszakítja a meghitt biztonságos kis világából. Ökölbe szorul a kezem, ha arra a féregre gondolok. Szívesen megöltem volna, de tudtam, hogy ezt Natasának kell megtennie. Mert ha bár nem tudja semmisé a mögötte álló éveket, talán elhozhat neki egyfajta lelki békét, hogy soha többé nem kell félnie attól a rohadéktól. Izgulsz? Jegor megszorítja a vállamat. Nem. Lófaszt nem. Emlékezz vissza én, milyen hullarészeg voltam az esküvőm napján. Emlékszem, elmosolyodom. Emlékszem, mennyire kétségbe esett volt az öcsém, hiszen felelősség párt választani magunknak. Mert ahogy két ember egy pár lesz, felelősséggel tartozik a másik boldogságáért. Mert ez nem csak rólunk szól, hanem a másikról is. Ha mi boldogok vagyunk, ő is az. A boldogtalanok, ő is. Amikor megkértem Natasa kezét, tudtam, hogy életem második legjobb döntését hoztam. Az első az volt, amikor megbocsátottam neki. A második pedig ez. Nem titkoltam előtte sohasem, hogy családot szeretnék. Hogy felszeretném építeni azt az életet, amiről már gyerekkoromban álmodtam. Az első lépcsőfok az volt, hogy kiszálltam a maffiából. Habár megszoktam azt az életet, sőt, bevallom őszintén meg is szerettem, mégsem volt nehéz magam mögött hagyni. Mielőtt átadtam a szervezet irányítását, szereztem néhány szövetségest magam mellé, hiszen a maffiából kilépni nem egyszerű. Mondják, ha egyszer belépsz, sosem lépsz ki. Fasság. Talán csak jól kell forgatni azokat a bizonyos lapokat. Svetlán a családja vette át a szervezetet. Ha bár marad benne némi tüske Natasak a kis magánakciója miatt, tudom, nem fog ránk támadni, ahogy azt is tudom, hogy meg fog védeni más maffia csoportokkal szemben, ha arról van szó. És akkor itt jön az a bizonyos béterv, a kiszálló, a földek, amiket megvettem, amivel megváltottam a szabadságunkat. Ugyanis azok a földek nem sima termőföldek, gáz van alattuk, méghozzá rengeteg és ezen földek tulajdonosaként egészen a nagyfejesekig repültem. Legális üzletekbe fogtam. Nem akarom, hogy a családom rettegésben éljen. Nyilván az öcsém nem értett egyet a döntésemmel. Ő tulajdonképpen szerette a bűnözői életet. Én viszont őt szeretem mindennél jobban. Ez volt az ára annak, hogy számunkra is eljöjjön a béke, hiszen veszítettem már el számomra fontos embereket a bűn miatt. Pontosan a maffia volt az, aki miatt elveszítettem a szerelmemet és a fiamat. És halljak meg, ha még egyszer hagyom, hogy ez megtörténjen. Akárhogy is testvérem, örülök, hogy boldog vagy. Én is, Egor, én is. Megöleljük egymást, közben megveregetjük a másik hátát. A következő pillanatban felcsendül egy dal, majd mindannyian megfordulunk. Ezt a dalt is Natasha írta, és ettől még különlegesebb még értékesebb ez a pillanat. Csak a család van jelen. Senki más. Az enyém és Natasa családja. Azt akartam, hogy ez a pillanat csak a miénk legyen, a családunké. Nem a hamis barátoké, csak a miénk. Ahogy meglátom Natasát, elakad a lélegzetem is. Fekete hollóm. Földigérő fekete ruhája van, aminek felső része csillogó tollakkal díszített. Egy mennyasszony, aki nem hófehérben lép az oltárhoz. Egy nő, akinek a lelke ugyanolyan sötét, mint a ruhája. Ami mögött mégis megcsillan a legszebb dolog, ami létezik a világon. Az igazi lelke. Lecsupaszítva minden földi mocsoktól. Csak őt látom. A szikrázó zöld szempárt, porcelánfehér bőrét, hosszú fekete haját, mely rakoncátlan tincsekben omlik le a vállára. És én... Én itt állok hófehér öltönyben, a nagy fehér farkas és a fekete hulló. De gyönyörű, suttogja meghatódva, közben magához üledi a kapálózó is A szívemre teszem a kezem. Soha nem láttam még ennél csodálatosabbat és tökéletesebbet. Vad és szenvedélyes, zabolátlan és félelmet nem ismerő. Pontosan ilyen nőt képzeltem magam mellé. Ahogy elér hozzám, felnéz rám. Merész ruhaválasztás. Remélem, tetszik majd. Gyönyörű vagy. Lehajolok és puhán megcsókolom. Ebben a csókban benne van minden, amit iránta érzek. Minden fájdalom és szükség. Maga a menny és a pokol. A pap felé fordulunk, aki elkezdi a ceremóniát. Perceken belül örök hűséget fogadunk egymásnak. Ígéretet teszünk, hogy egymást támaszai leszünk életünk végéig. Megfogom a kezét, majd felhúzom az ujjára a gyűrűt. Annyit gondolkodtam azon, mit mondjak neked, amikor itt fogunk állni. Mit tudok ígérni? Ígéretet nem teszek. Viszont a szavamat adom, hogy amíg élek szeretni foglak. A szavamat adom, hogy melletted leszek egészségben, betegségben, jóban és rosszban. A szavamat adom, hogy hűséges társad leszek, ameddig csak úgy akarod. És a szavamat adom, hogy boldog leszel. A kis Irina ezúttal natasa felé tartja a párnát, ő leveszi róla a gyűrűt, majd felhúzza az ujjamra. Nem hittem a szerelemben, és nem hittem a szeretetben sem. Üres lélekként bolyongtam a világban egészen addig, míg rád nem találtam. A lelkem menedéket talált a tiédben és ez a lélek egy életen át tartó menedéket kínálati a tiédnek. Fogadom, hogy melletted leszek jóban és rosszban, egészségben és betegségben. Fogadom, hogy szeretni foglak a szívem utolsó dobbanásáig. Ugyanakkor ígéretet teszek neked, hogy boldog leszel, és megkapod azt, amire olyan régóta vágysz. Felhúzza az ujjamra a gyűrűt, aztán füttyent egyet. Összeráncolom a homlokom, majd a következő pillanatban megjelenik éjfél, és elindul felénk. Azt hiszem, ennél bizarrabb esküvő még nem volt a világon. A menyasszony fekete ruhában áll az oltárhoz, majd megjelenik egy farkas, aki felsőbbrendű lényként végig sétál a jelenlévők között, míg végül megáll előttünk. Nem értem a jelenetet. Résnyire húzom a szemem, ahogy meglátok egy kék szalagot a nyakában. Elég ugolok. A szalag végén egy kicsi farkas medál van. Óvatosan leveszem, majd újra felállok. Végig simítok a kidolgozott munkán, aztán megfordítom a medált. Ruszlán, 2023. 12. ó 23. Natasára nézek. Ez? Ekkor fog megszületni a fiad? A hasára teszi azt a kezét, ami a gyűrű csillog. Az a gyűrű, ami nem csak az összetartozást jelképezi számunkra, hanem egy életen áttartó hűséget és törhetetlen szövetséget. Ruszlán A hangom elcsuklik. Ha szeretnéd. Szeretném. Óvatosan magamhoz húzom a feleségemet, majd szerelmesen megcsókolom. Túlárad bennem ezernyi érzés és gondolat. Olyan boldog vagyok, hogy azt szavakba se lehet önteni. Minden, amire vágytam, minden, amiért születésem óta küzdöttem, itt van a karom között. A nő, akibe halálosan szerelmes vagyok, a nő, aki a fiamat hordja a szíve alatt, a nő, aki a legcsodálatosabb nevet adta a fiunknak. Elhúzódom tőle, majd végig hűvös arcán. Te remegsz? Hideg van, menjünk be! Nem azért remegek. Megfogja a kezemet, majd a szájához emeli, és megcsókolja a gyűrűt. Azért remegek, mert boldog vagyok, és azért, mert nem tudtam. Az, hogy a gyermekünket várod, a legcsodálatosabb dolog, ami történhetett velem, vágok közbe. Ami pedig a névválasztást illeti. Egy pillanatra megrendülök. A szívem. Anna is ezt akarná, és a fiam is. Talán az ő lelkük a mi fiunkban tovább él majd. Nem fogom fel, mi történik. Rettenetesen boldog vagyok, Ugyanakkor nem tagadom, hogy eszembe jut Anna és a fiam. A hetek, a hónapok, hogy milyen izgatottan vártuk őt. Majd az a nap, amikor vérbe borult a világom. Natas az első pillanattól kezdve tudott róluk, És tiszteletben tartotta, hogy én ugyanúgy szeretem őket, És szeretni is fogom, amíg a szívem meg nem szűnik dobogni. Hogy a vörös rózsafűzér, amit minden egyes nap előveszek, és az öklöm köré tekerek, Hogy az ima, amit minden egyes nap elmondok értük, Míg élek élni fog. Ők bennem élnek tovább, És hamarosan a fiamban is. Szeretlek. Én is szeretlek. Egy újabb csók, Ami már nem csak szerelmes, hanem hitvesi is. Esküdtettünk. Fogadalmat. A szavunkat adtuk, hogy kitartunk egymás mellett, Történjék bármi. Gratulálok, Igor! Jegor maga felé fordít és erősen átölel. Nem tudom elhinni és nem tudom felfogni, mi történik. Pár hónappal ezelőtt az életem romokban hevert körülöttem. Nem éltetett más csak a bosszú és a harag. És most végre teljes a család. A családom. Megöleljük és megcsókoljuk egymást. Natasa szülei elérzékenyülve ölelik magukhoz a lányokat. Valentina bálványként néz Natasára. A két madár natasa melkasán ő és a huga mesélt nekem kátyáról. A lányról, aki a barátja volt, akit a maga módján szeretett és védelmezett. Azért, mert a húgát kereste benne, ahogy dásában is. Natasában mindig is ott az emlékek, az a kevés is. És tudat alatt életre akarta kelteni őket, megtalálni a szeretteit. Bűnös életet éltünk. Olykor erőszakkal szereztük meg, amit akartunk, vértontottunk. És előfordult, hogy nem csak az ellenségeink vérét. Talán nem érdemeltünk volna boldog életet, mi mégis megkaptuk. Új életet kezdhetünk, amit nem fog beárnyékolni a maffia. Miután lecsillapodtak a túláradó érzések mindenkiben, én eltűntem. Magamhoz vettem egy száll liliumot, és megsemáltam a házunkig hiszen van még valaki, akit a szívemben őrzök, akinek joga lett volna ma velünk lenni. Újra itt állok az ajtó előtt, de már nem érzek félelmet. Eddig is hatalmasnak éreztem magam, de most egyenesen elpusztíthatatlannak. Leteszem a virágot az ajtó elé, közben végig simítok rajta. Imádtad volna ezt a napot, az én natasámat, az unokádat, minket. Újra felállok. Holnap első dolgom lesz lerombolni végre ezt a házat. Nem akarok olyan éveket őrizgetni, olyan emlékeket, amik csak bánatot is gyászt hoztak. Az új élet építése olykor rombolással jár. De a törmelékekből valami újat építhetünk, és azt az újat megtölthetjük boldog és önfelett pillanatokkal. Veszek egy mély levegőt, majd megfordulok. Natasha áll előttem. Vállán a hollóval, mellette egy farkassal. A látvány semmihez sem fogható. A gyönyörű feleségem, aki istennőként emelkedik fölénk, földi halandók fölé. Ha Odin istenség volt, akkor Natasa Ivanov micsoda? Elindulok felé. Ő maga az élet, a remény és az újrakezdés. A holló felrepül, de éjfél továbbra is mozdulatlan marad. Hűséges társa és a feleségem védelmezője halál a napjáig. Natasha végigsimít éjfél fején, majd végül ő is távozik. Ahogy Natasa elé állok, azonnal magamhoz húzom és védelmezőn hátölelem. És most? Csillogó tekintettel néz fel rám, majd végigsimít a kék szemem mellett. Azt mondja, ezt szereti a legjobban a kéket, mert az hozta el számára a békét. Ott honra. Most kezdődik a mi közös életünk. Nem mi választunk családot. Beleszületünk. És nem mi választunk szerelmet. Elfogadjuk. A család a legfontosabb dolog a világon. Hiszen míg élünk, ebbe az erős egységbe kapaszkodunk. Elveszíthetjük azt, amit a legjobban szeretünk. Nincs telenné válunk. Lerombolunk magunk körül mindent. Elhajlunk. De a magány árnyékában megcsillan valami, ha figyelünk. Ha nem félünk küzdeni akár egy farkas, ha nem félünk zuhanni érte akár egy holló, elérhetjük. Hogy mit nyerhetünk? Életünk legboldogabb éveit, időt, hogy begyógyítsuk a lelkünkön lévő sebeket. És esélyt, hogy valaki mellett jobb emberré váljunk.